Сяче обличчя Саєцького, метушиться, розмахує руками, ну, підліток. Уже за 50. Але як горить енергією? Поліщук утомлено посміхався. Ми з Андрієм, ось хай розповість. Але все добре, група зібралась, повоюємо. Попереду війна, хлопці, смерть, біда. Я був на фронті, знаю. Війна це біда, але ж. Яка і за що? Випробування лише починається. Так легко Андрієві зараз йти серед своїх, не ховатися, не лякатися кожного прихожого, швидше б до Іспанії. То був останній зле дитинності, Ольго, настрій Андрія тоді був що найкращий, усе погане позаду, попереду війна, яка для нього, його 17-річного хлопця була ще романтикою навіть поняття смерті померти за свободу прекрасно він ще не знав тоді що таке смерті і що таке вмирати але на цьому дитинному ентузіазмі і росла його сила і кріпла знаєте, ще ж хотілося аби швидше вирости і бути справжнім а ще аби виросли справжні вуса гай-гай Андрію Сонце тільки сходить день попереду, що ж принесе він тобі? Бо ніби ось і все, Андрію, тепер ти йтимеш з ними пліч-опліч. -пліч. Тепер ти будеш боротися з ними поруч, поруч з батьком. Ти вже дорослий, Андрію, тебе переповнює гордість, але ти посміхаєшся і хвилюючись кажеш, якщо заслужив на довіру. І знаєш, що заслужив». Уже перед собою бачиш не гаймірний Марсель, а героїчні бої в Іспанії. Заходим, яких ти з товаришами і зараз сежите щодня? Нині основне в газетах – це Іспанія. Республіка потребує тебе, Андрію, як кожного добровольця. Но пасаран! Уже цей лозунг скандує уся прогресивна преса. Листи додому! Мамі Збишикові. Ой, і неодмінно Барбарі. Но пасаран. Ні, вони не пройдуть. Коли ти, Андрій, в школу, стаєш разом із друзями на захист республіки, но пасаран. Розділ п'ятий. Тобі лишається кілька днів до двадцятиліття. Лише кілька днів. Тільки хто сказав би зараз, скільки тобі років. Скоро Новий рік. Вороги теж святкують Новий рік. Санчес каже, що ми в оточенні, у тилу ворога. Що треба пройти крізь лінію фронту, яка наближається до кордону. Війну програно. Добровольці в таборах. Жодна країна не приймає їх. Польща позбавила громадянство поляків. Франція відмовляється від французів. Втоми. Ми іспанці. Ми іспанці. Тисячі людей чекають відправки, тисячі тих, хто воював кілька років і має право вернутися на батьківщину, навіть не має права, наказ іспанського уряду. А ми? Ми, іспанці, ми з Ізбишоком, і мексиканці, Антоніо та Мігель, і Олів'є із сином, і японець Сато, ми, іспанці, як Санчес, як Ізабель, як Пако, як наше минуле. Унизу село. Ми спустились. Не так холодно. Санчес знову, як завжди, має план. Іде в село. За ним Антоніо Олівєй, мексиканець Фернандо. Розвідка. «Пора же щось з'їсти», – сказав Санчес. «А потім, може, ми вже обійшли їх. Стрілянини не чути. Ми могли приминути фронт горами. Ще живе Каталонія». Якщо так спустимось вниз і вип'ємо вина, а тоді до наших, тоді до наших, де що воюють іспанці, прикривають біженців, а ми ж таки не біженці, ми солдати, загін. Що це Санчес розбалакався, як ніколи. Я люблю новий рік, каже Санчес, ніби відповідаючи на свої думки. Нове це життя. Вони пішли надвечір і не повернулись. Сон змагав усіх, але тривога не дозволяла заснути. Чекали цілу ніч. Розмови велися у занепокоєні пошепки. Навіть повітря бриніло загальним хвилюванням. На світанку ти схопився на ноги, і всі майже водноча з тобою ніхто не заснув. Де вони? Ти пішов шукати Санчеса з яким ніколи нічого не могло трапитися, Санчеса, за голову якого давали п'ять тисяч песо, свого брата Санчеса і своїх братів Антоніо, Олів'є і Фернандо пішли знову четверо. Ти, Антуан паком. ти не можеш відмовити цим очам, цьому страхові втрати, страхові не побачити тебе, і ти йдеш з ним на небезпеку, бо знаєш, що йому це легше». Але ж і тобі теж. Село спало, та напруження у ньому вчувалось, і ти не пішов вниз, не дозволив нікому йти, чекав. Так мав би чекати на новини дня Санчес. Саме тут, на горбку, з якого видно, чи не усі будівлі у сільці, церкву і площу, і на якому густі порослі чагарника закривають вас від стороннього ока. У селі почався рух, село прокинулось».